Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Wa ilaha illallah wahdahu la sharika lahu anna muhammadan 'abduhu rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun.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 Saudara pengambil usaha Mahdi Sharudin Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian ikhwati fillah kita berada pada ayat yang ke-52 hingga seterusnya daripada surah Ta-Ha iaitu firman Allah Subhanahu wa taala A'udzubillahi minasyaitanir rajim Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa الذي جعل لكم الأرض مهدًا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجًا من نبات شتى فأخرجنا به أزواجًا من نبات شتى كلوا وراعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم فيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى dan Musa menjawab ketahuan tentang itu adresi في dalam sebuah kitab Rab kami tidak akan salah dan tidak pula lupa yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan telah memberikan padamu di bumi ini jalan-jalan dan menurunkan dari langit hujan maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis tanaman yang berbagai-bagai Maka lah dan gembalalah binatang-binatangmu semuanya pada demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal dari bumi, itulah kami menciptakan kamu dan kepadanya kami akan membalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain Ayat ini masih lagi mengetengahkan tentang perbincangan yang berlaku di antara Musa alaihissalam dan Fir'aun. Musa dan saudaranya Harun sampai kepada Firaun mengajaknya kepada Allah SWT beriman dan beribadah kepadanya mentauhidkannya. Tentunya dengan ungkapan yang lemah lembut dan tenang sebagaimana telah diperintahkan Allah SWT wa taala sebelum itu. Faqul lahu qawlan layinan la allahu yadzakkaru Musa tidak mengatakan kepadanya tidak ada kesamaan atasmu dan tidak pula Musa berkata kamu adalah orang pendusta dan penyiksa. Lihat di sini metodologi Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam dalam berdakwah. Di sini fir'aun berkata sebagaimana yang Fir'aun Allah Subhanahu wa taala siapa Tuhan kamu? Awal-awal dulu yang kita bincangkan. Jadi Nabi Musa di sini tuan-tuan, tahu kepada Firaun bahawa Allah Taala yang diketahui dengan sifat-sifatnya bukan dengan zatnya dan tidak juga diketahui dengan namanya. Jadi Nabi Musa alaihi salam tidak mengatakan kepadanya sungguhnya dia adalah Allah kerana alam tidak dapat nunjukkan kecuali dengan mengetahui segala kelebihan sifat-sifat penciptaan kekuasaannya sehinggalah Fir'aun yang mendengar satu-satu deskripsi itu menjadi akur tentuannya boleh ke Allah sekalian Allah gunakan di sini mahadawasalah karakun piha subula kemudian Allah sebut azwaja min nabatin syatta perhatikan azwaja. Azwajah ni kalau kita belajar bahasa Arab Jama'at juga kataan Zawj Zawjun Lihatlah sebagai contohnya dalam kamus Al-Farid Jadi menghuraikan di sini Berbagai bentuk tanaman Yang dapat dipahami Jenis-jenisnya Katakanlah contohnya sebagai contohnya Tumbuhan seperti kacang-kacang Tumbuhan yang berbuah sebiji Seperti pisang, nenas Buah kelapa dan sebagainya Azwaj Jadi dimaksudkan di sini Tumbuhan dengan berbagai-bagai bentuknya berbagai keluarganya Pokok palmanya Pokok batang kerasnya Pokok yang akan tunjangnya Pokok berakar Apa dia panggil? Akan serabut Berbagai-bagai ha, bentuk penciptaan Allah SWT di sini Juga kalau kita partikan Allah SWT menjelaskan Allah SWT menjelaskan Allah SWT ini Subhanallazi khalaqal azwajah kulaha mimma tumbitul ardh wa min Boleh juga diertikan seperti kata para penulis kamus. Sebagai contohnya tuan-tuan melihat dalam kamus Al-Farid, dia merujuk kepada tanaman jantan, pokok jantan dan pokok betina. Seperti yang kita semua maklum, bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, antara yang Nabi perhatikanlah penduduk Madinah ini mengahwinkan pokok gormo. Nabi SAW Memberikan arahan kepada mereka agar jangan dikahwin dengan pokok kurma. Akhirnya pada tahun berikutnya tidak ada buah kurma yang berputih, berbuah Lantas Nabi telah pun s.a.w. sabda kepada mereka Antum a'lamu biumuri duniakum Kamu boleh mengahwinkan semula kerana kamu yang lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu Jadi azwat Jantan dan betinanya Ibn Abbas s.a.w. berkata Allah telah memberikan pada setiap pasangan itu jenisnya Kemudian memberi petunjuk untuk dapat mencari pasangan, makanan, minuman dan tempat tinggal. Ini maksud dikatakan oleh ayat Allah SWT di sini. Mujahid pula berkata, Allah Taala telah memberikan kepada segala satu bentuknya sendiri, pasang-pasangannya sendiri dan pasangan kepada binatang dan bentuk binatang, pasangan kepada manusia dan untuk manusia. Berpendekan dengan hati dan dikasih Lihat dalam... Konteks yang Allah s.a.w. akan laki di sini agar Fir'aun dan kuncu-kuncunya faham kekuasaan Allah s.w.t itu. Sebenarnya, kita manusia biasa pun kalau mengamalkan prinsip-prinsip dan -prinsip petua-petua yang dicadangkan dalam Quran dan Sunnah, kita pun boleh jadi kuat seperti Nabi Musa dalam berdebat dengan Fir'aun ini, tuan-tuan. Bagaimana nak sabat, tuan-tuan? Supaya kita ni teguh berpegang kuat kepada prinsip Nabi Musa yang dan Nabi Harun alaihi wasallam yang kelihatan lemah berdepan dengan Firaun penguasa bumi Mesir pada waktu itu tapi adanya kekuatan bagaimana nak lahir kekuatan ini kita sehingga dapat berhujah dengan baik terutamanya kepada Musa, Masya-Allah ni tuan-tuan Kalau kita perhatikan dalam Quran Allah sudahlah mengajar kita supaya membaca dan mentelaah Al-Quranul Karim dan itu dalam surah Al-Furqan sebagai contohnya ayat 32 Ini salah satu cara untuk menjadikan kita kuat Berdepan dengan sesiapa pun kita ada hujah yang solid Bagi mengatasi mereka Bacalah Al-Quran Al-Karim Kerana Allah SWT jelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 32 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Waqalaallazina kafaru lawla nuzzila alaihi al-Quranu jumlasan wahida Kadhalika linufabita bihi fuadak Waratthalnahu tartila katikan kadzalikal musabbita bihi fuadak quran itu turun macam soalan-soal maknanya kita pun kena baca quran ni berperingkat-peringkat tuan ini dan puan-puan jangan baca satu hari dua hari khatam lepas tu dua tahun ditinggalkan quran suruh kita untuk baca quran ini berperingkat khatamlah quran sebagai contohnya untuk permulaan enam bulan sekali lepas tu meningkat empat bulan sekali kemudian tiga bulan sekali barulah sampai ke peringkat sebulan sekali Masya Allah, kadang-kadang kagum melihat orang yang mustahil pada usia 10 tahun, menjelang usia 75, dipanggil Allah SWT di Qur'annya tercatat 100 kali sudah kata khatam Qur'an. Allahu Akbar. Inilah orang yang termasuk dalam konteks hadis Nabi. Kau Al-Quran, فَإِنَهُ يَأْسِيَوْ مَنْ قِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ Bacalah Qur'an, kerana Qur'an yang akan melalui syafaat kepada yang baca ini. Bacalah suhu hukum menarik tentuannya oleh kata-kata-kata. Buku yang telah pun ditulis atas rasa pengalaman seorang hafiz. Agar Quran terpakai Di hati buku Agar Quran terpakai Di hati ini mengetengahkan kita bagaimana formula mudah untuk menghafal Quran. Jom-jom sekolah, didiklah anak-anak. Berilah rangsangan dan motivasi kepada mereka reward, untuk mereka, Bila mereka dapat menghafal surah-surah pilihan sebagai contoh. Ini. ini adalah satu cara untuk menjadikan kita kuat dalam berjuang berdepan dengan musuh. Kerana Allah janjikan begitu tuan-tuan. Karena Allah janji akan begitu tuan-tuan. Karena Allah Seorang ini menjadi kuat. Soalan nabi Musa menjadi kuat. Udah pandang musuh. maka kita pun berupaya untuk dapat energi yang sama. Apabila nah, kita ni beriman, Allah masya Allah. Kena Allah jelaskan surah Ibrahim ayat 27. Al-Aunzu billahi min ash-shaytanir rojim. Yuthabitullahu ladinaman Thabit fil Hayatil Dunia wa fil Akhirah. Wa yudzilullahu al-‘Zalimin. Yaf'alin Allahu al ma yasha. Lihat bin Qauli Thabit fil Hayatil Dunia wa fil Akhirah. Kata kata ada yang mentafsirkan ayat ini Jadi maksudkan dengan hayat dunia di sini Allah SWT berikan kepada soal itu kekuatan untuk beramal talih dan kekal dengan kebaikan Dan di akhirat pula wafil akhirat maksudnya Jawapan-jawapan yang jelas kepada mungkar nakib ditanya dalam kubur kelak Ini perkara kedua yang boleh menjadikan hujah kita kuat Bila berdepan dengan siapa pun kita punya prinsip yang tidak mudah digoyahkan lagi disuruh kita para ulama mengkaji bagaimana boleh jadi asbabus sababuddin apa cara yang boleh menguatkan kita dalam usaha agama yang ketiga tadabbur kisah sulanbiya dirasah tu hali taasi wal amal bacalah kisah para anbiya sebagai contohnya nabi-nabi ini -nabi menghadapi usaharintangan dan dakwah Allah firman dalam surah hud sebagai contohnya 120 a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kullana min ama'ir rusulimani fu'adak semua kami pesahkan kepada kawan Muhammad kisah Nabi-nabi terdahulu untuk mengukuhkan hatimu mengukuhkan hatimu tetapkan hatimu dalam kebaikan tentu perkara yang juga boleh Memberi kekuatan iman kekuatan dalam diri kita untuk berdepan dan tidak goyah bila menghadapi rintangan itulah banyakkan berdoa Antara doa yang, yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat ke-8 surah Ali Imran. Rabbana rabbana la tuzigh qulubana ba'da id Ya Allah janganlah Engkau goncangkan hati-hati kami selepas kau hidayahkan kepada ini Sesuatu doa yang paling banyak Nabi amalkan dan satu doa daripada Aisyah ummin minni radhiyallahu anha Nabi sering bacakan doa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ta'atik dalam hadis yang sahih Nabi sering berdoa dengan Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah yang bolak-balikkan hati maka tetapkanlah hati ini dalam agamamu dalam riwayat yang lain dalam ketaatan kepadamu ini tuntutan cuba amalkan doa ini boleh tuan lihat doa ini sebagai contohnya dalam al-azkar oleh al-imam an-nawawi al dalam buku Perisai muslim yang telah diterjemahkan oleh doktor Abdul Wasid Abdul Rahman Habibullah dari kalangan al-wahab al-qattan Risnul Muslim Risai Muslim Lagi tuan-tuan Kekuatan akan lahir Dalam pesan Allah Gunung Musa di sini. Istimbat yang boleh kita lihat Iaitu banyak minyati Allah SWT Allah firmankan surah Al-Anfal Ayat 45 A'uzubillah Hina syaitanir wajim Ya ayuhallazina amanu Iza laqitun fiatan Fasbutu Fasbutu Wazkurullaha Kafiran la'allakum Tuflihun Wahai waramu iman Bila kamu bertemu Dengan musuh Maka tetapkanlah diri kamu Tetapkanlah iman kamu Dan banyaklah mengingati Allah Dulu bila kita belajar tentang Surah-surah peperangan Sebagai contohnya surah Tauba, Allah SWT mengajar dan Muhammad SAW Untuk banyak munajat padanya ketika genting Peperangan berlaku Artikan tuan-tuan Ini pentingnya zikrullah Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi Kekuatan akan datang bila kita ni sering berdoa Sering di samping berdoa, di samping ngati Allah SWT dengan banyak melakukan kerja, kerja dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita fokuskan kerja dakwah ni dalam bentuk tertentu saja, tuan-tuan. Pagi petang, siang malam mesti ada urusai untuk berdakwah. Di pejabat pun ada perkara yang boleh kita sampaikan nama makruf dan menghimunkarnya. Fa ni Allah Taala nyelah Surah Yusuf ayat 18, ta'awuz billahi minasyaitonir rajim. Ul hadhi sabili ad'u Allah 'ala basiratin ana wa ittaba'ani wa subhanallahi wa ana minal musyrikin. Dengan dakwah ni boleh jadikan kita tetap tuan, tuan, macam dalam kisah Nabi Yusuf bila berdakwah kepada orang dalam penjara. Semakin berdakwah, semakin banyak ingat Allah, semakin kuat kita dalam apa yang kita perjuangkan. Lagi nombor tujuh pesan para ulama untuk mendatangkan kekuatan dalam dakwah ni, sabat fid Seperti kisahnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Mestilah kita ni ada teman setia yang saleh, arafah kata tu saleha, antaranya para ulama, para salihin para pendakwa, para mukminin, duduk bersama dengan mereka. Dulu kita pernah dasarkan surah al-kahfi ayat kedua puluh an. Allah wasbir nafsa kama al-ladzina rabbahum Rabbuhum bilghadat wal-ashiyiridun wajha, Wala ta'alu ainak anhum turi al-zina al tal dunya dan hendaklah engkau biasakan diri kamu duduk bersama dengan orang rajin berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang mereka mengharapkan Ridha Allah subhanahu wa ta'ala pernah tak tuan-tuan baca dalam kisah Tawbah sebagai contohnya dalam Riyadhul Salihin kitab Riyadhul Salihin kitab yang sangat wajar dimiliki semua rumah orang Islam kalau tidak ada Riyadhul Salihin ringkasan Riyadhul Salihin pun memadai tuan-tuan ini mulai ke pasirian bacalah satu malam satu hadis selalu lah kita menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengizinkan dalam rumah kita bersama isteri dan anak-anak. Kisah tentang seorang lelaki yang telah membunuh 99 manusia. Dia berjumpa dengan seorang yang alim ditanya ada tak peluang untuk bertaubat. Orang tu menjawab tidak ada. Dilengkapkan orang itu menjadikan ke 100 si Kemudian dia ketat rasa kesal berjumpa dengan orang yang kedua. Orang kedua memberikan kepada dia peluang mengatakan ada peluang untuk umum bertaubat nak. Pindahlah ke engkau tempat yang baru. Kerana di situ ada ramai manusia nak ibadah kepada Tuhan mereka, kepada Allah SWT Tengok, pentingnya kita berdamping dengan orang saleh, duduk bersama dengan mereka Belilah rumah tuan-tuan dekat dengan masjid, dengan surau Agak azan dan berkumandang itu sentiasa mecah gendang telinga anak-anak kita seisi keluarga Barulah hidup ni terpandu, terbimbing. Jangan duduk rumah jauh daripada orang Islam Kenapa bimbang orang Islam minta duit pada kita Membawa Islam mendampingi kita. Ya Allah, jauhnya kita daripada seruan Quran, seruan Nabi Muhammad SAW. Lagi yang kelapan, tuan-tuan untuk ada kekuatan dalam diri, tamunya dalam memperjuangkan agama Allah SWT ini mesti ada fiqah yakin. Pertolongan Allah SWT pasti akan sampai. Pertolongan Allah SWT pasti akan tiba. Karena dalam hadis yang sahih Nabi SAW telah pun bersabda demi Allah Allah akan sempurna kalau Islam ini sehingga seorang Penunggang, kenderaan dari sana kepada Hazara Maut Tidak takut mahingga kepada Allah Subhanahu Taala Dan syigala pun tidak akan ditakuti oleh seorang Daripada memakan kambing-kambingnya Maknanya akan satu keadaan aman, damai Manusia tidak akan takut pada perempak, pada orang jahat, orang zalim Nak ambil kesempatan, perjalanan daripada sana ke Hazara Maut ni jauh tuan-tuan Nabi bagi kepada kita kefahaman Kemudian bandingan untuk kita faham Satu analogi dan orang yang melari kambingmu tidak akan takut pada serigala Kerana serigala dah diberi makan Bagi Allah SWT dan untuk yang lain yang tidak mengganggu lagi Orang-orang beriman ini Akan tiba waktu itu kena, jang, kena yakin dengan janji daripada Allah SWT ini Dalam perjuangan apa, apa sekali hukuman Tetap Allah SWT adalah final Usahaan hidup ini tidak akan sama dengan usahaan akhirat Maka ayuh teruskan perjuangan masing-masing Lagi dalam hadis Untuk kita sentiasa bersabar macam kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam izini. Depan dia Firaun kerinahnya dan orang keliling Firaun. Perkara itu dia sebut dalam hadis, "Man yatasabbar, yusabbirhu Allah, wa ma'uti ahlun ata'an khairan wala ausa min as-sabr." Hendaklah seorang ini rajin membiasakan diri untuk sabar, kerana orang yang sabar ni pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita raih tuan untuk jadi kekuatan dalam diri agar ada sabar. Sama Nabi Musa ni yang kesepuluh kalau kita perhatikan kan rancangan di kemukakan para ulama, bagi contoh Imam Ghazali dan Ibnu Al-Muddin, nendaqlah kita ni sentiasa membayangkan nikmatnya syurga dan azabnya neraka. Menanti mati maka orang semua akan merasa yakin pertemuan tersebut pasti berlaku, maka segala kesenangan di dunia ni tak ke mana rupanya. Inna Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133, kama zulilahi minasyaitanir rajim. وسارعوا الى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين بسجله لكم kepada keampunan di sisi Tuhanmu dan syurga yang luasnya langit dan bumi antara langit dan bumi disiapkan untuk orang bertakwa kerana itu Nabi yang Bila melihat keluarga Yasir sedang diseksa sampai mati ibunya dan ayahnya Yasir ibunya Sumayyah sebagai perempuan yang pertama gugur sebagai syuhada Nabi telah memberi motivasi kepada mereka dengan sabda Nabi Sabran ya ala yasirin fa inna maw'idakum jannah sabarlah kullu yasirin kana janji Allah untuk kamu adalah syurga tentulah merenung hakikat seperti ini akan melahirkan dalam kita rasa keyakinan agar tetap tetap boleh berjuangkan sebagaimana Nabi Musa dalam konteks yang kita pelajari sekarang insyaallah kita akan pelajari lagi pada kuliah yang akan datang ayat yang berikutnya Allahu a'lam وصلى wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh سيدنا محمد وعلى